Але я йому кажу, нічого подібного, Маріо – це віртуальний світ, а в мене все реальне – і стеля, і дзеркальце, а особливо мої ноги. Ось вони. Роман незадоволений, але мусить прийняти мою відповідь. Я знову ходжу в переможцях, але намагаюся не дуже цим пишатися, аби не зіпсувати нашу дружбу. То що, ти поговориш із дідом? Думаю, треба за нагоди спробувати отак походити небом. Звучить значно цікавіше заходіння з телею. Звичаї. Цей день треба запам'ятати, бо він виявився навіть важливішим – загупання, поливання та решту того, що я робив. Дідусь уперше за літо вирішив взяти мене на риболовлю. Бабуся була проти цієї затії і казала, що бракувало дитині голову вудками забивати, хай буде вдома, допомагатиме мені в саду та по дому. Але дідусь був наполегливим і сказав, що мені треба бачити світ, аби я не лякався і був у доброму гуморі. Звечора я дуже сильно хвилювався, довго не міг заснути, бо постійно думав про все це. Уявляв собі дорогу, озеро, місцевість, успіхи в риболовлі. Хотілося зловити велику рабину і потім розповідати про це Романові. Якщо чесно, я хотів би взяти його з собою, але ми вдвох на рамі дідусевої України просто не помістилися б. На світанку мене розбудила бабуся. Поки я вдягався, вона налила в терму з гарячого чаю, склала кілька варених яєць, чотири помідори, огірки та канапки з ковбасою. Дідусь чекав на вулиці. До рами його ровера були прив'язані дві вудки. Одна з них – бамбукова безкотушка, спеціально для мене. Сонце ще не зійшло, вулиця променіла ранком. За кілька дворів від нас загорла в півень, тьохнув соловей, з просоння згавкав собака. Запашне повітря котилося на нас прохолодними хвилями, бадьорило та змушувало сильніше кутатись у куртки. Бабуся провела нас до хвіртки та сказала з Богом. Дідусь відповів тим самим коротким реченням. Він посадив мене на раму, навколо якої, крім вудок, обернули кілька ганчірок, аби мені не було дуже твердо. Потім він поставив ногу на педаль, кілька разів відштовхнувся від землі, і ровер поволі покотився вперед. Дідусь вправно перекинув ногу через сідло і закрутив педалі. Ми помчалися вперед, минаючи будинки, у яких усі ще спали, і навіть думати не могли про риболовлю чи щось подібне. Від швидкості мені стало прохолодніше, але я зовсім перехотів спати. Було добре отак їхати вулиця за вулицею повз місця, яких я ніколи не бачив. Минати чужі подвір'я, глибоко вдихати повітря, бачити, як небо вбирається в золотаве світло ранку, чути гомін в ранішнього міста. Я подумав, добре, що світ великий і подібних миттєвостей у ньому стільки ж, скільки яблук у всіх садах планети. І, може, мені навіть сто років знадобиться, аби їх усіх перепробувати. Як на мене, життя дуже цікаве, якщо ставитися до нього з фантазією. Дідусь вправно котив ровер вперед. За півгодини місто залишилось позаду, ми проїздили поля, на яких ліниво паслася різна худоба. Усе було так, як я собі уявляв. Швидкість, різні там пейзажі та відкриття, поодинокі зустрічні авто, що блимали нам фарами. Тепер я розумію, чому дідусь полюбляв так часто виїздити за місто. Бо тут ні про що не думається, а тільки спостерігається. Це навіть краще, ніж дрімати чи лінуватися в садку, бо ти бачиш всього багато навколо і складається усе це тобі у шухлядку, щоби потім у потрібний момент життя дістати щось найбільш необхідне і застосувати його за призначенням. Найкраще це працює, коли тобі сумно, або коли ти довго не можеш заснути, або коли ще якесь лихо тебе спіткає і ти шукаєш притулку у своїх думках, куди можна заглибитися і про все забути. Дідусь питає, чи не твердо тобі сидіти? Я кажу, що ні. Він каже, ми майже приїхали. Десять хвилин і будемо на місці. Але мені, якщо чесно, хотілося б довше отак їхати. Повітря тут смачне, солодкаве, я дихаю ним і ніби починаю світитися. Не в буквальному сенсі, звісно, має на увазі свій внутрішній стан. Думаю, що риболовля – дивовижна річ. Ми звертаємо з дороги та їдемо полем. Здебільшого повскорів, у них на шиях дзвоники, які постійно баламкають. Корови ремигають траву та подеколи махають хвостами. Іноді ми зустрічаємо людей, які вітаються з дідусем помахом руки. Не думаю, що вони знайомі, мабуть, так заведено. Минаємо футбольне поле. Я намагаюся його запам'ятати якнайкраще, аби потім розповісти Романові. Усе розкреслено рівними білими лініями, кілька дерев'яних лавок, обабіч, пара широких воріт. Може, кроків із шість або навіть із вісім. Цікаво, чи вони такі ж завбільшки, як у телевізорі? Уявляю собі, скільки тут різних емоцій пережили люди. Хтось програвав, а хтось вигравав. Іноді була нічия, яка не задовільняла нікого. Тренери сварили футболістів, пояснювали їм різні стратегії гупання, говорили незрозумілі для мене слова, інколи навштайд, офсайт, стіночка, вихід, а інколи такі, як говорив тато, коли злився.